Allah, Allah Allahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya ibal mursalein nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in zaista svaka zahvala pripada uzvijenim Allah subhanahu wa ta'ala donosimu salavat i salam na Allah poslanika Muhammad alaihi salatu wa salam nebo po rodozu učasne ashaba i serne koji sledi na putu dana praču, moja draga Ovo je naše četvrto druženje u kojem govorimo, komentarišemo knjigu imama El-Buharije Edeb-ul-Mufred. Oni koji su redovno prisustovali znaju da smo u prvom predavanju govorili o samom imamu Buhariji, njegove biografiji, njegovom trudu koju je giju uložio u radu za Allahu te ve Ta'ala vjeru. Govorili smo o njegove inteligenciji, govorili smo na kraj krajeva o tim nekim osobinama koje bi trebalo da ima pri sebi čovjek koji kreni putem velikana i koji želi u svome životu da postane insan od koji će umjeti imati koristi. U drugom i trećem predavanju govorili smo o načinima kako čovjek može da popravi određene loše navike u svome životu jer kazali smo da je jedan od glavnih ciljeva ovog našeg druženja da pokušamo ono što čujemo, ako mogu da uprakticirati u svakodnevnom životu. Mi mogli možda ovu knjigu uzeti ovako i pročitati je možda u nekih 5 i 6 sjela, ali pitanje, braćo moja draga, koliko bi informacija ostalo kod nas u glavi i koliko bi mi bili spremni da to sve odjednom prihvatimo i da pretočimo u svakodnevni život. Znači, od nas se traži da ako ovdje, ono što koji budu dolazili redovno, sami sebe korigujemo, gledamo šta je od onoga što imamo u svakodnevnom životu u skladu sa onome što je bila praksa Allahu Poslanika, aleyhi salatu selam. Knjiga Edebul Mufrad, dijelo Imama Bukhari, rahmatullahi aleyhi, falau zvišnom Allahu, prevedeno na naš bosanski jezik. Iako velik broj ljudi ne poznaje da Imam Bukhari, ima neki drugih dijela, Imam Bukhari, je imao više djela ne samo onaj sahih nego vjerodostojnu zbirku hadisa jedna od tih djela jedna od tih djela koji je napisao jeste i ova knjiga Edebul Mufred on u svojoj zbirci sahih vjerodostojnu zbirci ima jedno poglavlje gdje govori o edebu ali to poglavlje znatno manje i puno manje nego ova knjiga I velik broj hadisa koji tamo možete naći, možete i naći ovdje, ali ova knjiga, pošto imam Bukhari, Rahmetullah i alihi, u ovoj knjizi nije postavio uvjete, kao što je postavio u svome sahihu. Zato je znači ova knjiga mnogo veća, mnogo opšivnija iako ako vidjet ćemo, znači, u ovoj knjizi se nalazi određen broj bajif i slabih hadisa. Jer Imam Buharija znači, ni u jednoj od svojih knjiga nije postavio uvjete vjerodostojnosti kao što je to postavio u svome sahih. Tako da nemoj da vas buni to i isto vama znači savjeta radi kada čitate neke knjige i kada vidite bilježi hadis Imam Buharija, odaložno vidite gdje se hadis bilježi. Je li u vjerodostojnoj zbirci hadisa ili se taj hadis bilježi u nekoj drugoj knjizi. Ako je drugoj knjizi, znači braći moja draga, onda treba spomenuti ocjenu tog hadisa. Tako i mi, družice se ovom knjigom, Šiha Albani, bani rahmatullahi alihi, da Allah podari džennet. On je ovu knjigu, hajde da kažemo po hizmeti, velikim hizmetom, tako da je prešao hadise i onaj, kak se zove, dao svoju ocjenu na sve hadise u ovoj knjizi. Ima tu dosta hadisa koji su zabilježeni i u Buharinu i u muslimovoj zbirci hadisa i za takve hadise ne treba ocjena. Ali ima dosta drugih hadisa koji nisu niti u Buharinu niti u muslimovoj zbirci hadisa i za takve hadise nam je potrebno da imamo ocjenu hadisa. Ne želići da korim knjigu, znači ova knjiga je izuzetno lijepo urađena, ali moja neka ocjena znači da bi puno dobila na vrijednosti da su, znači, spomenute ocjene hadisa u fusnoti, iako Čitao sam predgovor knjige, a ovaj prevodijoc se vraćao na knjige, na knjigu Ših Albanija, što znači poznata mu je ta literatura, da ga Allah svakim dobrom nagradi, ali znači mislim da je svakako trebalo sve hadise koje nisu u Buhariji i Muslimu, znači njihovu ocjenu spomenuti u Fusnoti. U svakom slučaju, ja sam već raz planirao, prije nego počnemo konkretno govoriti o počiniti komentarisati prvom poglavlju dobročinstvo prema roditeljima. Oni koji su prije dolazili dole u optajnište, sjećali se kada smo govorili o štetnosti apokrifnih i daif hadisa, na kraju predavanja smo spomenuli propis korištenja daif hadisa u vjeri. Kao, znači, da li je dozvojno sa daif i slabim hadisom dokazivati propise u vjeri? To je, braću moja draga, veoma bitno našto, kada je u pitanju ova knjiga inače naš život. Mora da znamo znači, to pitanje, jer je to veoma bitno pitanje iz kojeg proizilazi mnogo toga, znači, da li ćemo određene propise smatrati da su odvjere ili ne. Kratko ćemo, znači, spomenuti bez nekih dugi i dužih pojašnjenja. Islamski učenjaci u pogledu daiv hadisa imaju tri različita stava. Imamo učenjake koji su smatrali da se bayi hadis može koristiti kao dokaz u vjeri. U svim poglavljima, bez obzira da li se to radilo u dokazivanju halala i harama, bez obzira da li se to bilo, da li to bilo u ateidi, bez obzira da li to bilo u edebu, znači pod uvjetom da slabost hadisa, takozvani ba'v nije žestok ali su smatrali da se daif hadis može, onaj. normalno, da nije u koliziji sa vjerodostojnim hadisom. Ako imamo daif hadis u koliziji sa vjerodostojnim hadisom, nema tu znači da priči daif hadise odbacuje. Tu obmišljenja su bili većinom pravnici i zato ćete dosta puta naći, ako malo u tim nekim raspravama, hadijski učenjaci prigovaraju fikskim učenjacima da su izuzetno tolerantni u pogledu korištenja daif hadisa, Tako da ćete nekada naći hadijskim činjake da dobro zamjeri fikskim učinjacima zašto su određen Hadis uzijeli i radi po njemu kada on nije sahih. Znači imamo jedno mišljenje da je dozvoljeno raditi podajiv Hadisu, ako njegovja slabost nije jaka, nije puno velika i ako nije u koliziji sa vjerovodosnim hadijsem. Imamo drugu skupinu koja je otešla skroz drugu stranu, a to su takozvani istraživači Mezheiba Muhattikin, koji kažu ne može se nikako po daif hadisu raditi. Kad ti neko rekne ovo je hadis, daif odma završina. Ono što ima sahih, jer od osnijih hadisa hasen, dobri hadisa, to ćemo uzijeti, daif hadise ne prihvatamo nikako. Tog mezheva i tog stava su bili hadiski učenjaci. To je na kraj krajeva njihova struka i zato sam ja na kraju krajeva odlučio kroz svoj taj neki život da se držim tog mišljenja, znači da daif hadise znači nikako ne spominje na svojim predavanjima ili ako spominim onda se obavezno naglasi da to daif hadis onaj jer nekada se može desiti da je hadis daif ali njegovo značenje ispravno tako da nema smijeti da se on spomini znači zbog svoga značenja. To stava da se ne može daif hadis nikako koristiti u vjeri niti u dokazivanju edeba niti u dokazivanju halala i harama tog stava su bili veliki hadijski učenjaci Od njih na njihovom čelu imam Bukhari rahmetullahi alihi, njegov najveć učenik imam Muslim ibn Hajdjač, Hafiz Ebu Zakariya al-Naisaburi, Ebu Zura'a al-Razi, Ebu Hatem al-Razi, Ebu Ebi Hatem al-Razi, Ebu Hibban ibn Hazm, Ebu Bakr ibn al-Arabi, Shehul Islam ibn Taymiyeh. Od današnjih učenjaka iz zadnjihovi godina i stoljeća imam Šavkani, Sidik Hasan Han, Muhammed Ahmed Mohamed Šakir i na kraj ših Mohamed Nasruddin Albani. Svi ti učenjaci su smatrali da se daif hadis ne može nikako koristiti u dokazivanju šedvjetskih propisa. Imamo treću skupinu koja je pokušala da napravi neki spoj između svega toga pa su kazali Hadis se može koristiti i to ćete dosta puta čuti Kažu, dozvojim da se koristi daif hadis u dokazivanju i posticaju ljudi na dobra djela. To dosta puta, znači velik broj ljudi na kraj krajeva je odabrao tu mišljenje. Čak možete vidjeti negdje u predgovorima nekih knjiga ili šta ja znam, dosta puta se onaj, ljudi pozivaju na tu. Normalno, to je ovo pravo da odabiru to mišljenje. Da znači daif hadis može se koristiti da bi ljude postakao na dobro djelo. Ali ne možeš znači, kak se zove, u O određivanju halala, harama. Znači, u tim stvarima se Bajif hadis ne može koristiti. Normalno, oni su opet da bi se Bajif hadis koristio u pozivanju ljudi u dobra djela, postavili pet uvjeta, koji su toliko teški da je jedva, znači, hadijski učenjaci mogu onaj shvatiti te šarte, jesu li se ispunili misliju, a kamoli zaopće mase. Zato i prvi učenjaci koji su rekli da se daif hadis može koristiti po dva uvjeta rekli su da daif hadis nije žestoko daif kako neko sad od nas iz maslije i ja zajedno sa vama kad mi neko ka daif hadis kako ja da znam ilom žestoko daif ili malo daif znači ova mišljenja dva su teška za praksu zato znači možda ovu mišljenje hadiske učenjaka da se daif hadis ne može nikako koristiti kao dokaz mislim da je najprihvatljivije i na kraj krajeva po mu mišljenju onaj, to stava su bili ljudi čija je to struka, hadijski učenjac tako da ja višno, onaj preferiram to mišljenje tako da mi, ako Bog da kroz knjigu, kada ne idemo na dajif hadijs držat se onoga što je Ših Alvani kazao, kada ne idemo na dajif hadijs znači samo ćemo ga pročitati i idemo dalje oni koji imaju knjigu znači ako Bog da za svaki hadijs ćemo spomenuti ocjenu za one hadise koji nisu u Buhari i Muslimu Imam Bukhari r.a. ovu knjigu počinje sa ajetom Suri el-Ankebut 8. ajet O vasajne l-insane bi uvali dehi husna. Inače, govorili smo nekada, ali evo spomenuću možda zbog nekej koji prvi put dolazi, Imam Bukhari je njegov fikh, njegovo znanje, se ogleda kroz postavljanje poglavlja u njegovom sahihu u te mjeri da ima te knjige koje su ljudi pisali u opštine komentariši čovek hadise samo komentariši imena poglavlja koje imam Buharija postavio u sume sahihu zato sam ja rekao oni ako Boga ako uspiju da dobiju sahih Buhari kad budu čitali obavezno čitati imena poglavlja Evo, u nas je običaj naslove preskačeš preskačeš fusnote gore dole ne brac moja draga znači kada u pitanju pogotovo sahih Buhari Kada se čita, obavezno pročitati naslov. Znači, ljudi su svatili jačinu njegovog znanja kroz njegove naslove u izbirci. Do toj mjeri, znači, da su posebna dijela pisali samo komentarišući naslove. I dosta puta on sam iskazuje mišljenje koje preferira kroz naslov. Dosta puta. I u ovom slučaju, znači, Imam Buharija je započeo ovaj svoju knjigu i prvo poglavlju u toj knjizi, riječima Uzvišnog Allaha, to je Baraka ta'ala, ovo sajne l'insane bi uvali dehi i husna, svakom čovjeku narijedili smo da se lijepo obhodi prema svojim roditeljima. Vidimo, braći moja draga, Imam Buharija počinje svoju knjigu sa poglavljem dobročinjstva prema roditeljima. Pazite, može se desiti insan ko insan je slabo i može se desiti da određenu stvar uradi, ajde da gajemo slučajno ali prija učenjaci kada bi pisali knjige pri nego što bi harf napisali dobro bi razmislili prija nije bilo puno papira do te mjeri imate učenjaka koji zna napiše knjigu i vidi nije nešto mu dobro upiši uzmi papir operi ga ponovogac naštrik tamo stavi osuši i ponovo piši naj znači bila i nestaje za papir tako da oni kada određenu stvar stavi napred određenu nazad određenu sredinu sve to ima svoje Sve tu ima svoje. Zašto ima Buharija počinje svoj svoje dijelo, Edebul Mufred, knjiga Edeba, zašto je počinje sa dobročinstvom prema roditeljima? Iz jednostavnog razloga, braću moja draga, nažalost, za nas je to jednostavan, možda za neke i nije, ali ako pogledamo u našu, u našu stvarnost, u društvu u kojem živimo, onda ćemo vidjeti da je tu ipak veliko mroj ljudi nepoznanica, a to je zato što su roditelji prioritetni insani da im čovjek čini dobročinstvo. I ova knjiga je knjiga Edeba. Šta je Edeba? Edeba je naše ponašanje prema drugima. I onda ti kaže imam Buharija, e slušaj, prvo prema kom je treba da se naučiš ponašati, jesu tvoji roditelji. I nije ovo mjesto, ko tebe treba da bude najveći? Vidjećete kada prođemo oko Allah, Dadni, Hajra i Bericheta, vidjet ćete, će sljedeći poglavlje, griješnost, nepokornosti roditeljima. Nepokornost roditeljima se smatra jedan od velikih grijeha. Što znači čovjek nepokoravajući se roditeljima može zaraditi grijeha, može će džehennema. Zato znači po ljestvici prioriteta najprioritetnije je da se čovjek nauči ponašati prema svojim roditeljima jer su so oni kada je u pitanju ljudstvo, insanstvo, najprioritetniji da se prema njima naučimo ponašati kako treba, najprioritetniji. Pogledajte ovaj ajac, mi ćemo ovako dosta puta, mislim da je to korisno i da je lijepo, da mnoge stvari, nekada ćemo spominuti neku stvar koja se vezuje za poglavlje akideta, nekada određenu stvar za poglavlje fitha, nekad određenu stvar za poglavlje tefsira, sve kako bi ako Bog da što veća koris bila iz ovih siela, Jer nam se ne žuri nikud. Mi možemo, znači, evo sad pročitati ovaj hadis, dvije, tri koristi, idemo dalje. Ali nije to, reći, moja draga, znači, onaj metod, nećemo se mi mnogo ne zadržavati. Sad, prvi par predavanja dok neke stvari uklopimo, bit će možda malo sporije, nakon toga će to ako Bog da ići koliko toliko brži. Pogledajte, kaže uzvišeni Allah, mi smo naredili insanu da se obodi prema svojim roditeljima lijepo. Ova riječ zadnja, znači, nema arabskog teksta ovog ajeta, ali da vidite husna. Na njoj nema ono što se nešto zove u arabskom el. Ova riječ je neodređena u arabskom. Sad, hafiz da ga Allah nagradi uči, na akšamu, kur'anski ajet, on onim nezilu min el-Qur'an ima hua Kaže, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je šifa, bez el šifa. El šifa, je poznati. Ali mi objavljamo mu Kur'anu ono što je lijek. Zato je Kur'an lijek za sve vrste bolesti. I za psihički, i za fizički. Zato što Allah Ježanovi kaže u onu minel ma šifa, bez el. Neodređena riječ. E isti slučaj vam je, to je pravilo u Defsiru, kada riječ dođe neodređena, ona je sveobohvatna. I pogledajte, mi smo naredili kaže Insanu da čini dobročinstva svojim roditeljima, ali riječ husna, bez el husna. Svaki vi dobročinstva je naredjeno da činiš. Bilo koji način da možeš ugoditi svojim roditeljima, moraš ih paziti. Isto tako suprotno tome, bilo što da i može naljutiti, moraš to ga paziti. Kaže Allahu al-Shanu, ula tušriku billahi shay'a Riječ šij-a opet neodređena. Nemojte Allahu pripisivati ništa. Ni veliko, ni malo, ni veliko, široko, crveno, nikakvo, ništa. Šij-a. Znači, ugo je pravilo vezano za tefsir, za tumačenje Kur'ana. Kada riječ dođe neodređena, da je ona sve obuhvatna. Ako pogledamo, braćo moja draga, u Kur'an, Ja sam namjerno pripremio još dva ajeta koja su i tekako interesantna, vezana za ovu tematiku našu, jer Imam Bukhari nije imao cilj svojom knjigom da obuhvati sve ajete koji govori o dobročinjstvu, niti sve hadise koji govori o dobročinjstvu prema roditeljima ili u drugom ada. Bitno je, znači, on će spomenuti određene hadise. Mi ćemo neke, inša dodati, neke protumačiti. Ovaj ajet, znači, njegov kraj, znači, u Suri, Anke bu dosmi ajet, mi smo naredili in insanu da čini do vročnstvo svojim rodelma. V inža hedake li bi iali se reke bihi. Riilmun feletu ti rehuma, Ako te tvoji roditelji budu nagovarali, da či niš gospodaruširk nemomo se pokoriti. Velik grojmo fesira u Kuranu navodi kao razlog objave ajeta ovog događaj Sad ibnu Ebi Vakasa radi Allaho taj ranu koji vama svima ništa lepo znate. kada je on primio islam povedajte kako šeitan ne da mira njegova mati znači ja tu sad parafraziram nakon da malo samo to približimo kaže njemu ti si primio taj islam neki jesam pa vaš aj poslanik on pripovijeda i poziva da se bude dobro prema majci. jesu e kaže ja tebe pozivam da ostaviš islam pokorimi se Pogledaj ti kako šeitan neće da ostavi neprijatelje, da ovo će on, ne... kroz nekoga će on Pa je on poznata ona njegova predaja, znači da je ona rekla ja neću ništa jesti, dok ti ne ostaviš svoj vjeru. Pa jedan dan, pa dva dana, pa tri dana, pa počela padati une svijest i onda on njoj kaže onu poznatu svoju izjavu. Iako znači ja sam pokušao naći izvedbu te njegove izjave, znači Zaista teško. Znači, vjerodostljena je predaja da je ovaj ajet objavljen njegovim povodom. Ali ovo kada je on njoj rekao, kaže, majka, kada bi imala stotinu duša i sve ti jedna po jedna polavko ispadale od gladi, ja neću ostati vjeru. Ogljete počne jesti. Kad bi ona videla koliko sati, je ovaj stvar nešali, ja imam sam jednu dušu, umrću, on se neće ostavi toga. Pa je počela jesti. U ovom ajetu samo Allah djelašanu kaže ako te budu pozival da meni čini širk, im se pokorići, samo to. A imamo drugi ajet koji Allah djelašanu kaže ajet isto, narijedili smo insanu da čini dobročinjstvo svojim roditeljima. Hamelet hu umuhu vehnen ala vehn njegova majka ga nosi s teškoćom. Kajte kako Allah djelašanu sve to s ciljem. Napominjajte, napominjajte, uzmi ti danas da ti neko stavi na leđa samo jednu kilu da nosaš. Gdje god bi došlo, a jes mi, brate, je do sad, šta je vo na meni, gde ljudi s kim te vo... Se, muha ti čovje će stani na glavu, ti mašeš ne daš joj na glavu. A majka te u prvog nosa. Ti misliš da to nima no nikakve zdravstvene posljedice. Ima, vajnena la vajn, njeno zdravne trpi. Allah što što te kad učiš te ajete da razmistiš, zbog toga je njeno pravo kod veliko, zato što je te nosila u stomaku svome čovječe. Kaži, u i dvije godine te hrani. To je sad duga priča kako naše žene rani, djecu i ne hrani, čuvajući svoje grudi, tamo donese onoga lide i kako se već ovu ne znam nija,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 ani shkur li wali waledeike ilay al il masir zahvaluite kazi meni i svojim roditeljima i onda baš ono isto wa injahida ke ako te budu nagovarali da meni pripisuješ nekoga o kome nemaš znanja nemoj im se pokoriti u redu i šta kaže osahibu huma fi dunyama ma'rufa a još na dunjalu ko se prema njima lijepo ponašaj pazi ke oni ne samo da su kafi već te pozivaju ajde će im tišiti s nama ajmo u crkvu Opi, ne smiješ se kaži ne im se pokoriti ali moraš čini dobročinstvo to nima ljudi nigdje osim u islamu takva tolerancija zbog čega? zbog prava roditelja koje ima kod tebe insansko pravo nevjersko insansko on nevjernik i poziva tebe da, da budeš nevjernik opet kažeovo sahib huma fi dunja ma'rufa i na dunjam se prema njima lijepo vodi opet ma'rufa neodrižena 10 lijepo u svakom pogledu lijepo I zato pokorno kaže što će doći posle ako bugda pokorno s roditeljima je samo uvjetovana znači da to bude halal Sve što ti roditelj kaže, ti kaže, e ovdje ima pekara 100 metara blizu, e ima druga 800, od ću najdole hljeb kupiš. Ne smišliš, ne smišliš, uh, doleći. A da ti kaže, aj kupi drinu, tu je već drugo. Ti kaže, kupi litar štoka, tu je već drugo. Ali dok ti naređuje nešto što je halal, ne smišliš, uh. Rekneš, uh, griješan si. Alažaš, kaže, nemoj im reći, uh. Sokaš, kaži babo idi kuftigaš. Gotovo. Nema problema. To je, vraćamo ajma draga deređa, anenzila stepin koji Allah te barko etala da I treći ajet poznat, ajet sure Al-Isra, simana poznat kada Allah džellal šan kaže: إلا إياه" Allah subhanahu da ne obožavate nikoga osim njega." an la taqadu illa iy wa bil walidaini ihsan i roditelima da činite onda opet ide ono napominjanje blagodati pa kaže uzvišni Allah subhanahu wa taala in ma yabluganna indaka al kibar <clears throat> tako kaže neko od nje dvoje kod tebe doživi starost pa dvije stvari kod tebe ne u staračkom domu a a kod tebe kod tebe Kod tebe, kod tvoje kući. Kod tebe ako dožive starost. Šta dožive? Starost. Zašto baš starost? Zato što u starost je potrebna pomoć. I babo i mama dok su mladi, neće on tebe plaho Al Ali kad padne, ko će? Neće niko. Ali ti moraš. Ti moraš. A tu ti je insanska obaveza. Zato kaže, ako jedno od njih, dvoje ko potebe ili jedno ili oboje doživi فلا تقل لهما اف نمويديم ректиш اوف اسвишити ох ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اي اوврачо им сердечма нежним лепим Uzi, la, pa nastavlja uz ište Allah s.w.t. pa kaži وَاَخْفِدْ لَهُمَا جَنَّهَا ثُلِّي مِنَ الرَّحْمَةِ وَاكُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْا prema njima ponašaj, dovu Allah upuću za njih i kaži gospodaru, smiluj se njima, kao što su oni mene odgajali kada sam bio mal. Opice se blagodat vraća da se sjetiš. Ej, pa ja sam bio mali. Ko je mene najveć je I finno je da čovjek malo, da ga Allah poživi i počasti, ali mnogi od nas ne počasti onaj... da insan ima svoju djecu. Pa da onda vidiš koliko su tvoji roditelji uložili u tebe. Allah, tu je vjerovatno praksa svakog od vas. Ja ustanim svaki dan na sabah, kad ustanim, abdestim oću džavniju prvog gdje odim, odim, usubu da pogledam sva djeca pokrivena. Tako su radili moji roditelji sa mnom. Ali ja to ne znam. Ali znam, sad. Ali velik broj ljudi ne doživi tu mogućnost. dokon on zajimadne djecu, roditelji odu. Zato Allah je završano ovdje na pominje. Gospodar, usmiluj se njima kao što su se oni meni smilo kad sam bio mali. A to vraću moja draga, znači pravo roditelja je veliko pravo. U svukom slučaju, nisli nećemo tu mnogo zadržavati, počinjemo sa ovaj našim hadisom o kojim stoji od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala nu se prenosi da je Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koji je djeloj Allahu najdraži kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam namaz koji se obavi na početku njegovog vremena. Tako piše prijevod. Ja lično se ne bih složio s ovim prijevodom. Allaho poslani kaže na arabskom Asalatu ala vaqtihah namaz obavljen u njegovom vremenu. Tako je ispravnije prevesti. Kaže Abdullah ibn Mesud a poslije njega, koji znači dijelo je najdraži Allaho? Evo, Allaho poslaniče rekao se da je najdraži djelo Allahu, namaz u njegovom vremenu. Jer je razlika namaz u njegovom vremenu i namaz u njegovom prvom vremenu. Pa kaže Allahu poslanik birrul walidej, dobročinstvo roditeljima. A koji nakon toga kaže borba na Allah putu. Pa kaže Abdullah ibn Meslud ove stvari koje ja vama sad prenosim to je meni rekao Allahu poslanik. I da sam ga ja još pitao, on bi mi još odgovarao. Reću, moja draga, ovaj hadis Naci bi leže Imam Buharija i Muslim i tako da onaj nećemo se uopšte osvrtati dalje ni njegov izvedbu Mićmo ako Boga, ako mognemo, ne obećajim ali sremena na vrijeme kada neko od asaba znači bude prenosio sa Isa za koga se vezuju određeni stvari koji bi trebao insan da poznaje mićmo nekada spomenuti određeni stvari vezane za biografiju tih ljudi jer to su ljudi Najbolja generacija koja ikada kročila zemlju. I mi moramo o njima znati. Kako bi podučavali našu djecu ljubavi prema tim insanima. Kako bi se mi trudili da postiglimo ono što su oni postigli. Jer njima je dovoljno vrijednosti to što je Allah tebara koji je u Kur'anu spomenuo njihovu vrijednosti. Allah posaniko više hadisa je spomenuo njihovu vrijednosti. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu. Znači da se vezuju mnoge vrijednosti. Ko nam zna neku vrijednost od Abdullah ibn Mesud? Evo imamo jednog. Kaže. Sve Što znači u prvom vremenu na vlasti oni govoru: "Pojasni ćemo Allah, ti dao svako dobro, Allah te nagradi." Ja sam mislio da ću odgovoriti. Braću draga Abdullah ibn Mesud kaže: Abdullah ibn Amr, nisam prestao da ga volim od kako sam čuo da je poslanik rekao uzimajte Kur'an u četvorici. Pa je počeo u njim. Ad Abdullah ibn Mes'uda, uzimajte Kur'an i učite ga onako kako uči četvorica sahaba. Abdullah ibn Mes'ud, Kao još trojica sad. Ubej ibn Kabe, ubej ibn Kabe je bio poznati Karijan. Muaz ibn Djebel poznati i Karija i Salim Mawla Ebi Huzeyfe. Nih četvorica hadisu Buhari i Muslimu kaže Allah, uslanik aleyhi salatu učite Kur'an i Kur'an uzimajte od ove četvorce ljudi kaže Abdullah ibn Amr ja nisam presto volit ovog čovjeka odkako sam čuo poslanika da je rekao ovaj hadis, a njega je prvog spomenuo, Abdullah ibn Mis'uda, radijenallahu te'ala u iludosnojnom hadisu također stoji jedne prilike Abdullah ibn Mesud bio u meseči do i Klanio je noćni namaz. Učio je suru An-Nisa. Pa kada je došao do 100. -tog ajeta, stao je u džamiji i učiti dovu. A Allaho je ušao u džamiju sa svojom dvojicom najvećih prijatelja, Ebu Bekrum i Omerom. Noć je bila i oni su čuli da on uči, da dovi i kaže Allaho poslanik, traži, ali on to nije čuo. Već on govori Ebu Bekru i Omeru, a obraća se njemu, kaže, ono što tražiš dobićeš. Sa Sad ta doba tvoja što bude, samo da znaš da je primljena. Kaže, pa je sutra dan odmah Ebu Bekr o njemu i kaže, znaš taj, sinoć smo ušli, ti si dovio. Poslaniji kaže, dovi, šta budeš dovio, dobićeš. šta si bogati dovio. Kaže Dovio sam gospodaru daj mi iman, nakon koji neće biti rideta, odpadništva. Daj mi blagodati koji neće prestati i daj mi da budim isposlanikom u džennetu. Kaže Ebu Bekr dok je izišao, eto ti Omera, došao i Omer da mu kaže. Kaže, Omere, okasnio se, došao je već Ebu Bekr. Kaže, Allah se smilova Ebu Bekru, kaže, nikad se nismo natjecali u nečemu, a da me nije pobjedio. Ovo je znači vjerodosvena predanja. Također, braćama draga, Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu, opće poznata stvar je, i zato me izdenadilo da malo poznajte, on je mu da je to bio veliki alim, poznava od Kur'ana. On kaže za sebe, ne postoji sura da ne znam gdje je objavljena. Ne postoji ajeta da ne znam poudom koga je objavljen. A tako mi, Allaha, da postoji čovjek koji zna više u Kur'anu od mene i da mu se može doći s jahalicom ja bi još utrašao od njega znanje. Toliko učen, toliko znanje i nije se mogu zasititi.. A mi imamo znanje, ne mislim tako mi, Allaha, na ovo ovdje što se sad večera zdrži, ali imate priliku, a onaj mnogo veći učenjaci da sjede i da pričaju i da govori. Ljudi hodaju, možda sjede tamo, neđe u Benji, piju kafe, sjede i pred džamiom. Kao da im to znanje nije potrebno. Pogledajte Abdullahi unume Sa'uda. Zato Arabi kažu La ja'rifu alfadle li ahli Fadli illa ahli alfadl. Vrijednost velikana ne zna niko osim velikani. Vrijedno znanje nas učen čovjek. Tako da vraću, moja draga, ovo je velika poruka nama. On sam kaže za sebe. Kaže, tako mi Allaha uzeo sam iz usta Allahu u osanika 70 sura. Iz usta, direktno, bez pisanja, bez čitanja. I kaže, a sabi, svi znaju da sam ja najučeni čovjek u Kur'anu. Ali kaže, ne kažem sam najbolji. Ali svi znaju da sam ja, kaže, najučeni u pogledu Kur'ana. Ebu Musa je lešar i Lešari kaže, ja sam došao sa svojim bratom iz Jemena, pa smo osijeli u Medini jedan duži period, ali kaže, to vrijeme mi smo smatrali da Abdullah ibn Mesud iz Božje poslanikove porodici, on kaže, ulazio, izlazio iz njegove kuće kad je htio, kad drugi nisu mogli ući, on je ulazio. Mi smo kaže, smatrali da on njegova porodica pa ulazi izlazi kad hoće. I zadnja stvar, ovo ste morali znat, Allah da oprosti svima koji ne znaju. Abdullah ibn Mes'ud jedne prilike se popeo na drvo da dohvati misla ka Allahovom Poslaniku. A bio je mršav. Pa je vjetar zaljuljao granu na kojem bio, znači, pa se otkrile njegove potkoljenice, pa sahabi kada su ugledali te njegove mršave i podkoljenice, se smijat. Kaže Allaho Poslanika ali i ja sam zašto se smijete? Kažu zbog tam koće njegovih podkoljenica kaži, tako mi Allaha one su na sudnjem danu na Mizanu teže od brda Uhud. To je braća moja draga Abdullah ibn Mes'ud koji nam prenosi ovaj hadis. Pogledajte ovdje, kaži na arapskom se eltu ne vidje, pito sam poslanika. Nije čekao hadis da dođi već pitao. I pitanje, braću moja draga, jedna metoda učenja. Ali opitu granici. Jer ste vidjeli na kraju hadisa gdje on kaže a da sam ga pitao, još i još bi mi dao. Ali imate vjerodosni rivajet kaže, ali nisam tijelo da pretjerujem, žao mi je bilo poslanik. Pogledajte, samo tri pitanja poslije i to sve po odgovoru je riječ ili dvije. koji je najbolje dijelo? Namaz. Nakon toga, dobroći istor oteljme, nakon toga, borba na laom putu. Kaže, nisam ti više pitat. Za to ibn Abbas, i znate ko je bio ibn Abbas, i onjem ćemo kako Bog da nekada govoriti turdžumanul Kur'an, za koji je Bogojis i poslanik uputio dovu Allahu te barko teo da ga podučite u siru Kur'ana i razumijevanju vjeri Kažu njemu, kako si ti postigo to sad, sve što ti imaš? Kako si ti to postigo Kaže bili sanin se ulin wa qalb in aqul. Sejezukum koji pito se ul. puno pito, je vidi pita, što kako Je, zašto? Da. I kaži bi kalbin akul i srcem koje je to razumijevalo, svatalo, privatalo, učilo. To su temelji braćima draga, da čovjek pita. Za to onaj se stidi, ostaće neznalca do kraja života. Čovjek ima nešto ga muči. Vjerujte, ja znam, nedavno sam bio s jednim čovjekom starim, ali to on je već to prevagnuo. Neki i će, umrije ta neće. Kaži, meni imam stvari koje me muče već 30 i 40 godina. Kaži, pa eto, došlo je vrijeme da nekog ih upita. Pogledajte koliko je vremena trebalo da čovjek... Tu... A šta misliš da je možda to stvar kojom pitao? Možda je bio haram, možda koji je činio 40 godina. Znači, čovjek treba da pita, braću moja draga. <kuh> Također... Pogledajte samo ashaabe i njihovu želju. Šta pita ovaj ashab? Eyyul a'mali e ila Allah. Koja su dijela najdraža Allahu. Pita on. Zašto pita? Dečki, nema se vrtiti ovdje. Mora se sjedi šuti da muha kad proleti da je vidimo. A ne možemo i čuti. E, eh, pogledajte njegovi želje za znanjem. Pogledajte njegove želje za postizanjem Allahove, Allahovog zadovoljstva. Dolazi i poslaniku i oni su znali da se Allahovog zadovoljstvo postiže dijelima. Kod nas doći čovjek, kaže, ja sam bolji od svi oni što su u džalami. Nikad ne ide u džalami. Čio jeste ti bolji, što je jezik. Pa se potom i mjeri čovječe perova, znači, je, i škojeno životinje ima najduži jezik, neki dan sam to čuo. Žirafa, ne znam nija koja. Ha. Žirafa je, znači, najveći musliman. Ima to ljudi tako na jeziku čoveče. tako je na jeziku, vika, ja sam dobar musliman. Gdje ti tu nam malo potvrdi? Čime? U džamiju? Na sabah? Na jaciju? Nahađ? Post? Zekijat? Dobročinjstvo roditeljima? Da se tu uvidi, moj si dobar mujki. Nemoj petljat, nemoj lagat, nemoj krasit. Tu se ogleda. A znači, samo jezik, I oni su to znali. Koja su dijela Allahu najdraža? Zašto? Ba da bi ih činili. I ovdje su meta, ehli sunneta, pripisujemo svojstvo Allahu, subhanahu wa ta'ala, svojstvo ljubavi. Imate određene sekte, koji su sa svojim filozofskim pristupom, kuransko-hadijskim tekstovima, pojali se da kažu da Allah voli, da Allah mrzit, da se Allah srdit, da Allah ima ruku. Mi se ne bojimo toga. Ako Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da ima ruku, zašto da? Ne rekim da Allah ima ruku. Ako Allah te teb. njegov poslanik za njega kaže Allah se spušta svake noći. Što se ja da bojim da kažem? Boži poslanik, najjezgrovitiji insan koji govori o najpismeniji insan u pogledu arapskog jezika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala svake noći se spušta na uvozemaljsko nebo. I ja sad dođem filozofrem kažem ne smijem ja to kazat. To je poistovići javanje insana i stvoritelja. Nima, braću moja draga, to nikakve logike. Allah tala, voli i mi treba da žudimo za dijelima koja Allah voli. Ne bi postigli njegovo zadovoljstvo i njegovu ljubav. Allah isto mrzi i treba da bježimo od tih dijela. I Allah se ljuti. Znači, nema nikakve smetnje. Tu je stave ali suljete od džemata da se, znači, Kur'ansko hadijskim tekstovima pristupa onako kako su rečeni po njihovoj venštini. E sad, dođe neko i kaže, a kakva je Allah ruka? Gajb. Ja ti to ne mogu reći. Kako ćete reći? Ja samo smijem reći ono što ima dokaz, Kur'an i Sunnet. Allah rekao da ima ruku. Posto mi kaže Allah ima ruku. Mi kažemo ima ruku. Kakva je? E, to ne znamo. I završena stvar. Če ovaj hadijs je dokaz, se Allah s.a. okitio svojstvom ne ubavimo. Također imamo jednu interesantnu stvar, sjećati se kad smo govorili o ahlaku, kad smo govorili drugi onaj ders popravljanje loših osobnina, pa smo rekli Allahu poslanik, kao najsavršenija osoba koja ikada kročila zemlju, šta, moli Allaha te wa ta'ala da popravi njegov ahlak, njegov moral. Kema ahsente halki, fahasin huluqi, kako si mene stvorio u lijepoj vanštini, Tako mi ulepšaj moj ahlak. Poslanik to dovio. I isto tako Allah poslanik je molio Allah da mu podari svoju ljubav. Allah te podari svoju ljubav. Hadis koji izbiližuje, imam tir mizi, A imam tir mizi či učenik? Imama Buharije. Blago se On kaže, pitao sam imama, on zato kad imate, Oni koji kupuju Termizin u zbirku hadisa, imate skoro nakon svakog hadisa neki govori Imam Termizi. Dosta puta čitanaci pitao sa Muhameda. To je Muhammed ibn Ismail Buhari. Kad god kaže on pitao sa Muhameda ovom hadisu Muhammeda Imam Buharija. He on kaže o ovom hadisu, he kaže se da je Bozhi poslanik molio Allah tebaraka taala za ljubav. Kaže, pitao sam Mohamed ibn Ismaila ovom hadis, pa je rekao Hasanun sahih, jer je od hadis. Kaže se da je Allah, sad neki inni eseluke hubbek. O gospodaru, ja tražim i molim te za tvoju ljubav. Wa hubbe meni uhibbuk. I ljubav onoga ko tebe voli. Tražim od tebe da mi pokloniš svoju ljubav, da me zavoliš. Tražim ti da mi podariš ljubav oni koji tebe voli šta još kaže I molim te da podariš meni ljubav prema dijelima koja će voditi prema tvojoj ljubavi. To bih rekli Arabija Selam. te da podariš meni ljubav prema dijelima koja će me odvesti ne do, do tebe gospodar, već do tvoje ljubavi. I propisano je znači, braću moja draga, da čovjek dovi ovom istom dovom, da traži Allahu u tebarku wa ta ta'ala zadovoljstvo, Allah-u tebarku wa ta ta'ala ljubav. I evo hađe, sad ćemo pojasniti ono što ste i pitu, polako, polako, znači dok dođe na rije. <coughs> kaže Allah-u poslanik, znači prva stvar za koju je upitan, koje je to djelo najdraži Allahu u subhanahu wa ta'ala, kaže Allah-u poslanik, Es salatu ala vaktiha, namaz u njegovom vremenu. Ona nam je bitno narošto danas kada mi živimo u vremenima pritiscima, kada ljudi ne mogu u sebi obezvijediti da žive u, u sredini, da mogu uklanjati namaz uvijek u prvom vremenu. Imate hadis kod imama muslima da je Đibril alaihi salatu vasalam došao poslaniku jedan dan, I svaki namaz su u početku namazskog vremena. Dok nastupi namazko vrijeme, Džibri predvodi Božih poslanika u namazu. Tako je jedan dan. Drugi dan je došao na kraju namazskog vremena. Svaki namaz na kraju. I kada je završio, kaži Allahu posneće namazko vrijeme između ovoga dvoga. Zato vraću, moja draga, Ondi gdje je vjera ostavila širinu, ne treba ljudima sužavati. Ko čovjek kaže, ja radim u firmi. U dva sata izlazim iz firmi i dolazim kući u pola tri. Mogu li ikako da dođem kući, a po odne počinju jedan? Mogu li kad dođem kući finno da se raspremim, da bih si im klanjal? No, može, što neće moći. Nema smetnje. Mi ćemo kazati šta je bolji, ali pitanje li dozvoljeno. I nemojte zaboraviti onu činjenicu koju danas Efendija spomenuo na hodbi. Boži poslanik nikada nije birao između dvije halal stvari da nije odabrao lakšu. Nemoj da neko smatra da je to popuštanje u vjeri. Ja ne znam otkud nama ona fiks ideja daj nama sve ono najčršće. Nekje čvrsto lupiš ako moz to, nek se znam. To nije sunnet da znate. Slobodno uzmajš da hoćeš najčršće. Nije to sunnet. Allaho poslanik, kada bi birao, ako bi bila oba djedozorne stvari, odabiruo bi lakšu stvar. Čako ti dođe čovjek i pita za stvar koja ima prostora uvjeri, može se tu progledati, progledaj. Ne treba zatezati na njestima gdje nima potrebe da se zateži. Kaže, el salatu ala waktiha namaz u njegovom namaskom vremenu. Imate li vajet? kod imama Tirmizije, ovo je divajat koga? Buharije i muslima. Imamo divajat kod imama Tirmizije da je Boži poslanik rekao najbolje dijelo je namaz u prvom namaskom vremenu, u redu. Nema koliziji između ovog hadisa i tog hadisa. Nema koliziji. Jer imate drugi hadisa kada Allahog poslanika pitaju šta je najbolje dijelo, on kaže to. Šta je najbolje dijelo to? Šta je najbolje dijelo to? Deset možda različitih odgovora. To će neko, neki filozof koji ne razumi vjeru, pa će već, pa ta vaša vjera je kontradiktorna. Ima teadić da se kaže da je to najbolje, a da je to najbolje. Šta je sad najbolje? Najbolje shodno svakog insana i shodno vremenu. Boži i kada mu dolazi čovjek, ako vidi na njemu, da je možda zakazu da datom momentu određenoj stvari, a tu može, čovjek dođe bogat a možda ne udjeljuj. Kaj, šta je najbolje djelo? Tu njega treba. Tu nam treba on. Za tebe najbolje udjeljuj. Šta ću ja reti nekom tamo sirom, a jadnik jest, za tebe najbolje udjeljuj. Šta će jadnik on udjeljivati? On udjeljivo, ne udjeljivo, ništa od njega koristniku niče imati. Ali kad kakvog milionira uključiš i kažeš udjeljuj. Uf. To je za njega najbolje djelo. I tako znači učenjaci pomiruju Znači, različitost hadisa, da su tu bila različita pita od različitih ljudi, da je Allah oposlenik pronicljivo odgovarao na njihovu situaciju. Znači, imamo hadis vjerodostojan da je namaz u prvom vremenu najbolji. Ali ovaj hadis govori nam, znači, da je dozvoljeno klanjati namaz u cilu njegovom vremenu. Ako možeš klanjati u prvom vremenu, alhamdulillah, ako ne možeš, nima smetljati da se namaz malo i odgoti. Osim u dvije situacije. Vi to vjerovatni učeliko šiva safeta, ali može za oni koji nisu prisutvovali. Namaz, općenito, je najlepše klanjati u prvom namazkom vremenu. Najljepši, i najbolji. Osim pogodni u velikim vrućinama. Imat hadis u Buhari i Muslimu, da kaže Allahu poslanik, Iza ištete l'harru fe abridum, fe inne štete l'harru min fejih jih gjehennem. Kada nastupe velike vrućine, odgodite poodni. Tamo skložno predikindiju. Odgodite namaz, zaista je kaže žrstina temperature zadah gjehennema. Hadis u Buhari Znači, poodni namaz... se odgađa kada su velike temperature, velike vrućine i sumniti da se odgodi, ali u osnovi znači najljepše se namaz u prvom namaskom vremenu i jacija namaz ima tad i također u Buhari i Muslimu, da Allah uposlani kale se sam jedne noći okasnju, okasnju dosta kasnju. čak u većina noći je otišla pa u stomer kaže Allah uposlaniče žene i djeca to šlo spavat, mi čekamo da jaciju klanjamo žene i djeca, pošto nisu obavljene da dolaze u džemat, oni su već klanjali, jaci još li spavati. Pa kaže Allahu Koslanik, a.s. لَوْلَا أَنْ أَشُقَالَ أُمَّةِ لَا أَمَرْتُهُم بِسْصَلَاتِ هَذِي sa Da se ne bojim, kaže. Da će otežati svome ummetu, ja bih naredio da jaci uklanje u ova doba. Ali jace, ljudi, počinje kad nestane crvenla na nebu. Od tog momenta počinje jace. Bujrun klanjaju. Ali kaže, najbolje klanjati, Odgoditi. Tako da znači općenito namaz je dobro klanjati u prvom namaskom vremenu, osim ove dvije situacije. Ali znači nima kontradikturnost između onog rivajeta, ala vakti, znači općenito namaz koji se obavi u njegovom vremenu, ako Bog da to je najbolje dijelo kod Allaha. Wa <kuh> ja svakako, braću moja draga, sam planirao večeras nekoliko riječi da kažemo o našem problemu kojeg mi doživljavamo, o našem podivlju, to je labavo odnošenje ljudi prema namazu. Pogledajte, upitan Allahoposlanik, najbolje dijelo kaže namaz. A pogledajmo, hajmo biti objektivni, realni, procentualno koliko ljudi danas bošnjaka klanja redovno namaz. Tu moramo govoriti, tu moramo spominjati, braće moja draga, jer je to narod s kojim mi živimo. Otak ufitneten leatus i bennen ledina vade muminkum hasa. Bojte se smutnji koja neće samo zadesiti one koji su pravili fesad. Kad dođe oluja, kad dođe poplava, neće kazati, evo u kuću nemojte poplaviti, ovdje ima jedan namazlija. U suha drva odeša i sirova. Najvrijednije dijelo, braću moja draga, koje je ispominuo Allahov poslanik i sve tri ova dijela koja je ispominuo u Madisu su definitivno zapostavljene od strani ummeta i namaz i dobročinstvo činjstvo roditeljima i borba na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Pogledajte samo određen broj ljudi, kakvi imaju pogrešne vize i ubiđenja. Imate ljude, dolazi samo na čumu imate ljude koji dolazi samo na bajram. Imate ljude koji klanjaju samo Saba i Aciju. S druge strane, imate ljude koji imaju pogrešne vizije koje se svakako negativno, koje se negativno odražavaju na njih. Čovjek nema kaže, ni jedna meteravija nije promašena. Sve teravije klanjuju. A Ramazana ne nikako. Kad ne bi nikad u životu klanjuti raviju, Allah te neće pita što ne isklane teraviju. Irek teravija sunnet po konsenzusu ulemi. Sunnet. Ako i klanjaš ilhamdul lasevab, ne klanjaš, nećeš biti pita. Ali jedan namaz ako ne klanjaš, valja potnijeti žestoke račune za to. Ili šta se dešava? umro neki radni kolega i dođe im radni kolega na dženazu i čeka da ljudi iziđu iz džamije i onda se imam bajaki priključi klanja dženazu a nije klanjio i kindiju pošto kada svećinovi kindije ili poslije podnije i kindije se klanja dženazu klanja dženazu je kolegijalna obaveza bilo ko klanja ti više nisi griješan ali ako jedan namaz ne klanjaš znači vraću maja draga sve su tu stvari o kojoj treba da se govori. Pogledajte samo jednu činjenicu. Namaz Allahuva milus prema nama je propisan na nebu. U direktnom razgovoru između Allaha i poslanika u noći Mi'rađa. Allaha kao što je došlo u Herodosu na Adisu propisao bio 50 namaza u ummetu. Božnji poslanik je sad im zadovolju. Naišu kored Musa ali i sratu salam kaže on vraćaj se to tvoj umet nije će izdržati. Gore, dole, gore, dole dok nije palo na pit. Ali Allah kaže vama pijeta kod mene u nagradi 50. Ali zamislite da je ostalo 50 kad 98 posto umeta bosanskog ne klanja pijeta vakata. Šta bi da se treba 50 klanja? Ko bi klanil? Allahov rahmet i milost da je 5, a 50 znači u nagradi.